Frantxez gobernua egiten ari den erreformaren baitan agertzen da geltokiak pribatuen esku uztea. Tren langile eta trenetako gidariek puntu hori salatu nahi izan dute aste harteko grebaren bidez, geltokiak diru iturri bat direla esentze beraz pribatuen esku utziz, diru iturri hori desagertuko dela. Jeronimo Prieto, tren gidaria eta lab sindikatuko bozera mailea. erreforma hori ez dela zerbitzu euh, publikoan euh, reforma, argi eta garbi nahi dute privatizatu trenbideak eta honekin batera erabiltzaileen borondatea edo naikeria ez da kondutan izanen. Hor, aseatuko da gero eta manera handian privatuaren euh, interesak, enpresa pribatuak zertuko dira, direlako, errosiko dutelako geltokiak, baina euh, montatuko dute ere bara horrela kompaniak eta bah. Eta hori osenki gaten nugu, reforma hori zera bidea, zerbitzu publikoaren alde borgatu behar dugu eta hor sigitzan Lege proiektua zertan den ere galdetu diogu Jeronimo Prietori, senatuak bozkatu baitzuen, baina testua berrik usia izan da parlamentuak berriz bozkatuko du beraz eta ondotik senatuak Jeronimo Prieto. Baina bai, karen ariua doa. Horregatik ere, pentsatu izan zen gure greba moldean irautzea, zenta bagenekien horako itzodoak basiera, ziela. Senadoan boskatu izan zen testua, parlamentuan basuten beste testu bat, beraz atzo bertan komisio mixte pariter bildura ateratzeko testu bakar bat, beraz testu horrek hartzen ditu berriz fundamentoak gubernamentalde, eta beraz senadua hori berriz boskatuko du, horain zanen da testu bakar bat, eta ondotik testu horrek parlamentuan boskatu izanen da, haste finitzian edo datoren hastean, uste dugulak, Greba Greba luzedoa eta horregatik grebalariek deia luzatzen dute berri, Elkartasun kutxan jendeak dirua eman dezan, zailtasunetan diren grebalariak laguntzeko.